побачив його король та покликав до себе. Як з'явився Тово перед ним, сказав король, «Скажи, Тово, навіщо ти пошив собі такий одяг з тількома гарними гудзиками?» Він відповів, «Бачте, пане королю, там є ще кращі, та я соромлюся вам їх показати». Король сказав, «Не бійся і не манішся, я не розсерджуся». Тоді Тово нахилився, вип'яв у гору перед королем свої половини і сказав, «То, пане королю, ви можете на них подивитись». Його товариші, що з ними він закладався, стояли поблизу і усе бачили. Як показав він усе королеві, то відіслав його додому. От він пішов до своїх товаришів, що з ними був, закладався, і вони мусили йому гроші сплатити. «Бач, як він із королем?» засміявся Джемс. От якби так і з нашим. Але тут таки Джемс осікся і занепокоєно глянувши на Білявого умок. Не бійся, хлопче, сказав Мартин голосно. Хто б не був цей чоловік, нам ніякої зайвої шкоди не буде з того, що він знатиме, що ми комуністи. Все одно це вже всій адміністрації відомо. Білявий чоловік знову підвів голову. Потім він різким рухом звів тіло вгору та й сів на ліжку. Троє товаришів змовкли і дивилися йому просто у вічі. Раптом обличчя білявому пересмикнулося, слово вмерло йому на устах, і він откинувся назад на ліжко. Двері розчинилися, і увійшов тюремний доглядач. За ним у дверях стояв констебль. «Номер сімнадцятий», – вигукнув доглядач. Номер сімнадцятий. Це був Гаррій. Йому захололо на серці. До перев'язки зуставалося ще декілька годин. Це було щось інше. Номер сімнадцятий. «Годдам!» – повторив доглядач. «Ви оглухли, чи що?» «Іду», – сказав Гаррі. «Прощавайте, товариші!» Він міцно стиснув руку Мартинові та Джемсові, погладив Тоні по голові та підвівся. «Прощавай, Гаррі, сказав Мартин. Голос йому увірвався, не було жодного сумніву. Хлопець пропав. Якийсь один шанс із тисячі був за те, що він утіче. Добре, товариш, і ще, ще гірше пропаде рецепт. Мартин міцно стиснув за шкарублі руки. Він підвівся та й знову сів. Гаррі вийшов. У цій хвилині білявий чоловік поважливо схопився з ліжка і підійшов до Мартина, але спинився на півдорозі. З уст Мартина вилітав який свистий риб, якесь напівзвіряче бурмотіння. Ми покинули Лейстона в розмові з чоловіколюбним професором Масебі. Настрій у мільярдера гіршав, ніж раз дужче. Справа зі штучним протеїном не вдавалася мес себе не знав нічого, окрім фамілії винахідника, але не міг чи не хотів навіть сказати, де він є. Едіт щезла без сліду. Як зникла улюблена дочка, пішли невдача за невдачею. Ріпса й досі не вдавалося розшукати. Весь час Лейстон помічав, що за ним стежить. Суб'єкт, що замірявся його вбити на віллі коло Парижу, зник без жодного сліду. Здавалося, що перед Лейстоном розгорнулася якась безодня, де зникало все, що йому було потрібне. Тим часом повсякчас за ним стежить, навколо якісь підозрілі обличчя. Та лякає чоловіколюбного професора Масебі, і той, здавалося, Лейстонові якось занадто уважно придивлявся до мільярдерової особи. Звісно, може бути, що він просто отетерів побачивши на власні очі короля над хімічними фабриками Америки. Але найгірше було те, що в вчорашній газеті Лейстон прочитав, що акції хімічного тресту впали на 3%. Це вже було зовсім незрозуміло. Це було навіть смішно. Все одно, якби хтось украв гроші зі своєї власної кишені. Тільки один чоловік у всій Америці міг би підкопати Лейстона. Але це був друг і приятель – Морган. Його інтереси цілком сходилися з Лейстоновими. Це було просто смішно. А втім, акції впали на 3%, хоч він напередодні віддавав розпорядження підняти акції.